Bueno, pois pues vamos a empezar con estas tercidas xornadas de, de, sobre o maltrato de infancia e adolescencia eh, Vou ir moi rápido coa presentación porque así xa damos paso aos relatores que é eh, o, o fundamental eh, Bueno, a cambio é unha asociación que se creou en 2010 eh, porque observamos que había unha serie de Eh, desatencións ou lagoas no, en canto a atención da infancia dende de varios eh, bueno, prisma no? dende varios puntos de vista eh, como bueno, primero intentamos buscar referentes a nivel galego que cubrisen ese espacio como non os vimos pues decidimos crear esta asociación Eh, todas os anos facemos unha xornada Porque un, un dos nosos objetivos é visibilizar o problema do malzato infantil eh, Porque pensamos que un das dos primeiros pasos que hai que dar para solucionar un problema É saber que existe ese problema no? E eh, este ano pues, parecianos moi evidente Ainda que hai un montón de problemáticas que tamén son importantes Pero é moi evidente que o tema económico está... Sendo, tendo unha repercusión moi importante para a infancia vemo bueno, nas cifras, vémolo todos os días na prensa eh, pero aparte de nos quixemos aportar unha visión un pouco máis ampla e poñerle nome ao que chamamos Crise un, un nome un pouco máis eh, un pouco con apelidos e esas cousas que non solamente chamar de Crise, sino saber o que é E, aparte, fazer, intentar facer un análise De como iso que chamamos crise Está repercutindo sobre os dereitos Entonces se si partimos, por exemplo Da Convención dos Dereitos do, dos Nenos e das Nenas eh, pois Poderíamos concluir que hai unha parte importante Dos artigos nos que se, se refliten Aos dereitos da, da infancia e da adolescencia Que estarían a ser vulnerados Eh, precisamente pola, pola acción dos poderes públicos no? e iso precisamente do que ímos falar aquí eh, Oxe, ímonos centrar máis ben nun eh, un punto de vista teórico para, para poñir unhas bases eh, do que está a suceder eh, en primeiro lugar, pues, desde o punto de vista económico e político Eh, pero tamén dende un punto de vista filosófico e eh, dende un punto de vista do, do dereito no? Entón, bueno, para xa non alargarme máis e que despois nos que, non nos quede tempo para poder falar pois vou lle dar paso xa a Diego Costolla eh, ele é traballador de Navantia e un dos representantes do sector crítico de Comisión Sobreiras na Comisión Executiva do Sindicato Comarcal de Industria de Ferrol Eh, vai nos facer eh, pues precisamente iso unha análise económica e política para que saibamos o que chamamos crise